Aquest diumenge, el Centre Cultural i Esportiu Tiana ha presentat els equips que participaran en les diverses competicions de la Federació Catalana de Futbol, defensant els colors de l'equip local. Durant els parlaments, el president de l'entitat, Anicedo Riera, ha afirmat que l'objectiu de l'entitat és continuar buscant l'excel·lència, sobretot en l'aspecte formatiu, i és que una de les prioritats del club és difondre la cultura de l'esforç entre els jugadors de totes les edats. Des del 1920, el Centre Cultural i Esportiu Tiana encapçala una tasca molt important dins de la vida associativa de la nostra vila, de treball especialment amb nens i joves. En l'actualitat, a l'entitat hi són representades unes 200 famílies de la vila que setmana rere setmana porten el nom i els colors de tiana fora del nostre municipi. De fet, el president de l'entitat ha afirmat que el creixement de població dianenca dels últims anys s'ha vist reflectit també amb l'augment de practicants d'aquest esport que s'adrecen a l'entitat. Escoltem algunes de les paraules del discurs d'Anís de nice C. Torriera. Continuarem treballant per fer un club cada cop millor, buscant l'excel·lència no solo en l'aspecte esportiu, que també, sinó en l'aspecte formatiu. Intentem inculcar tots els jugadors i jugadores que des de ben petits, la cultura d'esforç, el sacrifici, la solidaritat i la bona relació amb tothom, fer pinya per aconseguir l'èxit esportiu i el personal. En definitiva, preparar-los per la vida. Riera també ha recordat la conjuntura econòmica en la qual ens trobem immersos i és per això que ha fet un agraïment públic a l'Ajuntament per la subvenció que reben, tot i que sigui més baixa que la d'altres anys. En representació del Consistori, ha dirigit unes paraules la regidora d'Esports, Núria Blasco, que ha volgut subratllar la tasca social que duen a terme dia a dia des de l'entitat esportiva. L'associacionisme en general i l'esport en particular tenen una llarga tradició a adiana i una prova d'això la tenim aquí i vull que sapigueu que des de l'Ajuntament i especialment des de la Regidoria d'Esports vull encoratjar i agrair a tots els implicats de la vida diària del club a que continuem treballant per fer possible que els joves, nens i nenes de la nostra vila puguin continuar practicant un esport i formar-se com a persones. L'acte de presentació dels diferents equips que jugaran durant aquesta temporada també ha servit per entregar els premis al màxim golejador i al jugador més regular en totes les categories.